Că au trei doi copii și o mamă și pune un singur codul într-o malamă. Mama îl face în două și de te pe el la fiecare câte o poți Mama zise copiii plângând, ce ia copiii prin Ție ce-ți rămâne? Poi ce ea.